Нема розмови змусила її підняти з ліжка. А що вони можуть редагувати, Зоню? Якусь чергову про совєтську агітацію і пропаганду? Так, і ви про це так спокійно говорите, пане докторе. А що ми? Я маю на думці українську інтелігенці, протиставляємо ці про совєтські агітації і пропаганді. Ти мене не питай, зонцю, такі речі бо я ще з 1919 року перестав займатися політикою як такою. Та що пан доктор наговорюють на себе, обстала за гуком Олена. Скільки ж то років було панові докторові у 1919 Мав уже стільки, що міг носити кріз. Та хіба пані добродійка не знають? Страшенно здивувався і образився доктор Гук. Не говорив про це, пані Добродійці, покійний Аркадій? Ет, молодість, романтика, пані Добродійко, чоловік ладен був крапля за краплею віддати свою кров за Україну. А що вони з нами пізніше зробили? Коли до мене дійшло, що пан міністр за державні гроші купив собі села, шлю сміт дер лібе, любові кінець, я скінчив з політикою. І тепер не вірю жодній, з-під якого прапора вона б не була. Про що ми говорили? Ага, про завадків. Мушу об'єктивно визнати, що завадка – сильно розвинений хлопчисько. Я навіть сказав би, інтелігентний, що при його приємній зовнішності… Якби не та вада, що комуністичного духу, то пан доктор може посватати котрусь з нас за нього, зіронізувала Зоня. Ольга ще більше зіщулилась. Мала враження, що ховається від переслідувача, який ось-ось потрапить на її слід, і вона загине. Боже, боже, чи думали коли-небудь, що вона, мала господинька, буде від мами і сестер ховати в серці таку таємницю? Сидять усі гуртом, дружні говорять, і ніхто з них не здогадується, що вона, Ольга, біля них, але не з ними. Не знають, що біль, який вони завдають їй своїми словами, віддаляє її від них колючим заіржавілим дротом. Так, біль так само важко приховати, як і радість. Одне і друге випромінює з людини поза своєю волею і свідомістю. Не міг і доктор Гук не спостерегти, що мала господинка якась не своя. А чого це так принишкла, – Наша мала господинька. Якою жалюгідною мусить бути усмішка в людини, що говорить неправду. Це вам так здається, пане докторе. Може, я трошки перепрацювала сьогодні, і все. Під ослоною цієї фальшивої усмішки Ольга виходить до кухні, бо їй гидко сидіти поміж своїми і обманювати їх. Мариня збирається нести чай у їдальню. Господи, Така сервіровка для того, щоб поставити на стіл голий чай з пісним хлібом і ложкою тогорічного повидла. Крізь прочинені двері чути, як Мариня розповідає про свої базарні успіхи. Вона знайшла новий спосіб набирати покупця. Коли виходить на базар, то поводиться так, буцім у неї під полою крадені речі. Для чого це? А для того, що крадені речі збуваються за безцінь, це раз. А по-друге, до таких речей ніхто надто довго не приглядається, а купують їх гальпаль і готово. Таким чином, вона всякий домашній шмельц продає за пристойну ціну. Олена почала було обурюватись такою нечесною грою, але Мариня з місця офукнула її. Як їмось такі мудрі, то найсамі постарають грошей до хати. Олі стало соромно, просто соромно за маму, за доктора Гука, за Мариню, за всіх разом. І щоб відійти від цих розмов, на опашки накинула Маринин кожушок і вийшла на веранду. Наставав вологий, з запахом талого снігу вечір. Спід крон дерев, спід парканів і закутів Поміж будовами виповзали, ніби видобувалися з надр землі, сутінки. Повзучі чорні тіні не були у жодному взаємозв'язку з тим, що творилося в цю пору на небі. Сонця вже не було, але пурпорові відблиски на заході зайняли спокійні за дня хмаринки, а вони, ніби тільки чекаючи цього, запалали нестримною пристрастю на все небо. Траурні плями на землі і симфонія кольорів на небі викликали підозру, що небо і земля прогнівались і не хочуть знати одне одного. Ольгу оповело невтішне почуття самотності і безнадії, що часом навіщає людину, коли перед її очима згасає сонце. З акта оскарження, який недавно вручили Марічці, виходить, Тут такі адвокати, що хоч і шкіл не кінчали, проте параграфи знають краще, ніж дехто отче наш, що можуть звільнити її або після суду з зачисленням слідчого арешту, або, може, ще й чотири зими та чотири літа прокапарити в цих запліснявілих мурах. Радять їй тут жінки. «Не будь, дурна, візьми собі доброго гавкуна, бо пропадеш». Добре радять, та коли б ще вміли порадити, звідкиль її батькові взяти грошей на адвоката, то було б зовсім, як має бути. Однак такої порадоньки ніхто Марічці не подасть, та й не дуже вона їй потрібна, правду сказати. Буде боронитись сама, як уміє, а якщо й програє, то хоч жаль сестрицю не буде, що задарма батькову кервавицю розтратила». Аж одного дня, таки зараз після обіду, викликає Марічку ключник. «Іди, Мартинчук, будеш з адвокатом говорити». Марічка, замість втішитись, ще дужче зажурилась. Йой, не знати, що заставили, що продали з дому тато з мамою, що таки стягнулися їй на адвоката. Переказувала їм двічі, щоб про жодного адвоката і гадки не мали. Ой, чому не послухали її? Була така лиха на своїх, що з адвокатом не дуже-то хотіла бачитись. Уявила собі, що застане у вахтерці молодого, зализаного, м'ятного панка з блискучими нігтями, трохи подібного до слідчого, що вів її справу. Але коли побачила літнього, шпаковастого чоловіка, то відразу втихомирилась. «Ти Мартинчук?» «Я». А я твій адвокат, доктор Гук. Буду боронити тебе. Познайомився я вже з твоїм актом оскарження. Так, тепер розповісти мені, як то було з тим поліцаєм. Тільки мені говорив же правду. За що хотіла ти відкусити йому ніс? Мені це не подобається. Пахне канібальство. Канібальство – це людожерство, розумієш? Ти до школи ходила? Географії вчилась? Але що це все докупи має спільного з її справою? Вже як витратили стату на гавкуна, то не могли якогось розумнішого вишукати? Я хотіла сказати, прошу пана, що мій тато можуть не мати вам чим заплатити. Він поправляє окуляри на носі, потім знімає їх, Витирає жовтою шкірочкою, хукає на скельця, ще раз витирає. Це шляхетно з твого боку, що ти жалкуєш свого тата. Так, але той, що приходив до мене у твоїй справі, не міг твоїм татом бути. То був зовсім молодий чоловік. Скоріше на нареченого годився б тобі. О, вона почервоніла. То ти знаєш, хто це, так? бо мені не хотів він казати свого прізвища. Я особисто не визнаю такої конспірації. Про секрет Полі Шанеля чувала? Марічка не чувала про такого, та й не до нього їй тепер. Йой, коли виходить, що то правда була, коли ти говорив мені тоді у сні? Тепер Марічка рада, що цей літній сивий пан побув чим довше з нею оглядається на ключника. Хотіла б знати, чи він не спішиться, чи взагалі не мав би нічого проти того, щоб арештована трохи довше поговорила собі з адвокатом. Для неї доктор Гук не лише оборонець, але й хтось, хто кілька днів тому бачив Дмитра і говорив з ним. Може, ця жилова, костиста рука торкалась долоні її коханого? Хочеться Марічці запитати, чи дуже змінився Дмитро за цей час, що вона його не бачила. Але сама себе мусить дурною обізвати, бо ж звідки мав би адвокат знати, як перед тим Дмитро виглядав? Це по-перше. А по-друге, чи взагалі пасує випитувати літню людину про такі речі? Тим часом вона не знати як рада, що може бачити когось, хто так недавно чув Дмитрів голос – Дивився на його лице, волосся, руки. Доктор Гук не може збагнути, з якої причини сталася така метаморфоза з його клієнткою. Похмура, маломовна, вона без видимої причини раптом оживилась. І не лише охоче відповідає на його кожне запитання, але й сама розпитує його про те й про це, трохи збентежений такою невмотивованою, на його думку, зміною в Мартинчук, він з цікавістю, небезприємності, приглядається до цієї симпатичної селянської дівчини. Щойно тепер зауважує, що в неї надзвичайно рухливе обличчя. Короткий, енергійно втятий ніс і широкі, зрослі на переніссі брови нагадують докторові Гукові одну його фляму студентських років. Не пригадує собі, Аліна чи Галина звалась вона, а втім, це не має значення. Широкі, зрощені на переніссі брови і червона парасолька – все, що залишилося з того образу. Оборонцеві прикро, хоч як професіонал, він повинен бути вільний від такого роду сентиментів. Пояснювати дівчині, що її справа виглядає далеко не райдужною, попросту казавши «кепсько». З конструкції акта оскарження видно, що пан Матіасек будував його кум Іра Ед Студіо із злобною старанністю з латинської. Нараз спадає йому на думку, що той молодий чоловік, який приходив до нього у справі клієнтки, говорив, що тому рік вона мала психічне захворювання. Так, запишемо цей факт. Може, нам дуже пригодитись лікарське свідоцтво і, можливо, вдасться витягти дівчину? Інакше – п'ять років мурованих, так? Добираючи слів, доктор Гук викладає перед своєю клієнткою суть справи. Якщо йому вдасться добитись огляду лікаря-психіатра та отримати від нього відповідну довідку – то можна надіятись на позитивне закінчення судового процесу. Говорячи так, раптом усвідомив собі, що оперує термінами, можливо, незрозумілими сільській, малоосвіченій дівчині. «Мусиш вдати себе дурну. Я ще тебе повчу. Як?» кидає скісний погляд в бік ключника. «Але той саме зайнятий цигаркою, яка не хоче зайнятися, і не звертає ніякої уваги на адвоката і його клієнтку. Зрештою, у справах кримінальних така гостра пильність, як у політичних, не обов'язкова. «Я маю себе дурну вдавати?» – хмурить брови Йосафата Мартинчук. І її таке миле лице перед тим набирає попереднього впертого, недоброго виразу. «А я вже не хочу дурною бути» не хочу їхнього помилування і не хочу себе дурну вдавати. Досить уже вони з нас дурних роблять, не хочу, не буду, аби мала тут зогнити. Марічка так поставилась до адвоката, «Та чи не може бути те саме якось щемно сказати, що аж самі стало ніяково? Не здивувалася б, якби він обернувся до неї спиною і вийшов без будь здорова, бо тільки це і належало їй за її угурність. Але, власне, їй дивуватись, бо пан адвокат не тільки не образився, але немов аж зрадів її словам. Тепер Марічка не знає, чого це літній сивий чоловік дивиться на неї розчуленими, вогкими очима. Не сміє запитати, але серцем відчуває, що заскарбила собі чимсь ласку у пана доктора. Не знає, чим заслужила собі на те, але певна, що цей літній чоловік усіх старань докладе, аби вона вийшла на волю. «Маєш рацію?» – нарешті каже доктор Гук. «Вже досить з вас, з нас», – поправляється швиденько. «Дурнів робили протягом цілої історії». Відколи Марічка увірила, що зможе стати Дмитриковою парою ще на цьому світі – поволі стала приходити до злагоди з собою. Її голови не займали тепер думки лише про Дмитра, а мала око та вухо і для чужих справ. Могла знову бути уважною і доброю для інших, а що найважливіше – мати серце до чужого нещастя, як колись. За той час, що Марічка розлучилася з дівчатами з п'ятки, не розгубила вона жодного словечка. Мало того, чим більшою ставали відстань часу між нею і дівчатами, тим міцніше пахли їхні слова, тим сильнішим чаром віяло від їхніх розмов. Думки, влежені в часі, гей яблука в сіні. Тепер визрівали одна по одній ще більшою силою правди. Але була серед них у дев'ятці одна жінка, який навіть переміна не могла нічого дати, бо вона сама не хотіла жодної зміни у своїм житті. Аж страшно таке слухати. Коли Марічка пізнала Петриху, це була вже стара жінка. Але ще мала всі зуби, то не дуже змінилась обличчя, і тому можна було уявити собі, якою вона могла бути в молодості. Багато значило й те, що шкіра на щоках у неї зісохла, пристала до костей, а не звисала поморщеними торбами, як у інших старих людей. Петришині очі зберегли не лише молодече світло, але й правильний рисунок. Не були, як в інших старих людей, з пом'ятими, обвислими повіками, одне вище, друге нижче, заскалені чи каправі. Обведені рівною лінією, вони здавались молодими, хоч і гарні очі, Ті, ніколи вони не були добрі. Марічка не бачила, щоб ті очі коли-небудь сміялись. Звертали на себе увагу пальці тієї жінки. Були вузькі, довгі і закінчувались закарлюченими нігтями, ніби пташині лапки. Сама Петриха була висока, темно-бронзова, одні кості і дуже балакуча. У камері вона була найпершою ворожкою. Орудувала саморобними, такими засмальцованими картами, що розрізняла їх не очима, а пальцями, на дотику. Не була милосердна в картах, як і в житті. Не вагалась сповіщати людям, коли їм випадала на картах смерть чи досмертна слабість. Любила розповідати свою історію просто любувалася тим, що пережила. Мала видко потребу, щоб ще раз і ще раз пригадувати собі, як це все сталося і як воно дійшло до того, що вона, господиня-багачка, сіла в тюрму. Не минула ця розповідь і Марічки. Залишилася вона вдовою. Дівчино, коли перейшло їй уже поза п'ятдесятку, не була з бідних і за такого, як сама, і заміж пішла. Статки були, а дітей не було. Може, з її вони, може, з його вони. Хто міг те знати? Може, скоріше, з її вони, бо дітей не любила чомусь замолоду. Бо коли б уже так дуже хотіла їх мати, то була б взяла собі на виховання когось своєї чи чоловікової фамілії. Не хотіла нікого у хаті. Хотіла сама набуватися з чоловіком, аби їм ніхто попід ногами не плутав. Любила бувати на весіллях, хрестинах, храмах. Взагалі не минали з чоловіком жодної оказії. Їй була така рада, що не мусила, як інші жінки, переривати собі забави в самому розпалі, щоб бігти додому дитину погодувати. Добре жилося їй за чоловіком. За все їхнє спільне життя – Лише раз погаркалася з ним через якийсь дурний воловіт І то ще тієї самої ночі перепросилась Одне слово – жили собі приспівуючи Куди загадали – поїхали, чого забагали – з'їли Мали охоту до роботи, то працювали як чорти при пекельних печах А навістила було їх лінива Олена – то могли і цілий день проваландатись без роботи. І от треба було такого нещастя, щоб помер її чоловік. Нагло. Ніс відро, коли б хоч два, сказала б, надсадивсь, а то одне і не доніс до хати. Перед самим порогом випало йому з рук, а він оперся об одвірок і тільки сунувся по ньому на землю. Страшна то нагла смерть, дівко, не для того, хто помирає, а для того, хто залишається. Але головою бий об стіни однаково нічого не допоможе. Похоронила вона з парадою свого газду, як годиться, і щойно тепер зрозуміла, як це гірко одинокій жінці і як нерозумно поступила, що замолоду не взяла когось на виховання. Правда, і відразу стали набиватись до неї різні фамілянти, бо й чужі у приймаки. Але вона і не думала брати кого-небудь. Ого, нема дурних! Знала, що коли візьме приймака під вусом, то він тільки чекатиме її смерті. З малого вирощувати вже не було коли. І тому здавалося їй, що найкраще зробить, якщо візьме наймета. Згодить його на рік і не зробить тим кривди ні собі, ні чужій дитині. Захоче ще з рік побути, а буде вартий того, то ще рік продовжить з ним умову, а як не підійде їй під лад, то відправить його з Богом, а сама оглянеться за іншим. Так і зробила. Згодила до себе молодого хлопця, що сміло міг їй сином бути. Взяла його головне до коней і волів, бо її покійний чоловік мав велику слабість з дорогатої худоби і хотіла, щоб і надалі було по його волі, щоб йому там у неві було приємно, що вона шанує його звички. Справується наймит. Аби що загадала робити, аби серед ночі мала його розбудити, і півсловом не відворкне. Переконалася, що наретельності йому не збуває. Чесний був у роботі. Не треба було йому нагадувати, мов штурпакові якому, щоб худобу напоїв чи коней почистив. Бо впорувався з цим раніше, ніж вона встигала подумати про це. І так пробув він у неї цілий рік. Пороці закликала його в хату і спитала, чи має охоту залишитись на неї ще на рік, а чи може йти на своє. Бо ж хлопець якраз повернувся з війська, Міг захотіти і женитись. Відповів, що залишився б ще на рік, якщо вона не має нічого проти нього. Хіба що, може, вона не задоволена ним, тоді інша справа. Притому, коли нібито сумнівався, чи задоволена ним газдиня, так якось подивився на неї, що їй, немолодій жінці, відразу погана думка прийшла в голову. Досить того, Марічко, що ще цієї самої ночі зійшлися вони. Ступили у гріх, а в стосунках поміж ними нічого не змінилось від цього. Він не став ані менше слухати її, чи зухвало ставитись до неї, а чи занедбуватись в роботі. Лише те одне, що в день було йому ніяково їй вічі дивитись. Тільки те і змінилось поміж ними». І хто був би сказав, що саме вона, а не він, зрадить людям їх близькі стосунки. Не зробили цього навмисне, певно, що ні. Але якось само собою воно вийшло, що забувалась на людях, і замість, скажімо, Василю кликала його Василечку. Стала давати йому газівський, а не наймицький харчунок. А коли їхав у млин, а чи у ліс по дрова. Траплялось, що коли були обоє на людях, вона забувалася, що він служить у неї, і усміхалась до нього так, як не повинна була цього чинити газдиня до наймита. Або присувалася до нього, а ще як було вип'є трохи, чи лапала за руки, чого вже ніяк не повинна була робити. Одне слово, стали люди в селі шептати про них. А їй що? Вона собі ніч з того не робила». А може, ще його нормала, що її, стару бабу, прикладають до молодого хлопця, але йому видно було соромно. Коли вийшов рік, то перший заявив їй, правда, з сумом в очах Не буду я більше у вас, вуйночко, бо з мене люди сміються. Чого ж з тебе сміються? спитала, хоч відразу здогадалась, про що йому йдеться. Пом'явся, пом'явся, а потім таки взяв і сказав, «Та, а дід сміються, що я живу старою бабою. Подумала тоді собі, знав би ти, що старій жінці не можна нагадувати її старості. Проте не мала за це урази до нього. Молоде, дурне. І тоді вперше відчула, що за жодні скарби світу не зможе його відпустити від себе». Отак, немов, яке видіння зійшло на неї, і відчула, що коли піде від неї, то це погано скінчиться для них обох. Чим може стара жінка придержати при собі молодого хлопця? Лише маєтком, тільки цим одним. Ага, невже була така темна, щоб цього не розуміти? З місця, не роздумуючи довго, обіцяла йому, якщо залишиться з нею, записати половину хати і обійстя – половину живого інвентаря, половину господарських будівель і три морги поля, але все по її смерті. Кого не спокусило б таке добро? Він, як це почув, втішився страшенно, спалахнув весь від радості, але лише на мить, а потім згас, як сірник на вітрі. Написано було на його лиці, що дуже жаль йому обіцяного багатства – але совість не дозволяє піти проти себе. Страшно їй стало. Спала думка, що, може, упатрив собі когось споміж дівчат. Не пантрувала його, пускала і на вечорниці, залишала самого до ночі з дівчатами на полі. Отож, всяке могло бути. І тоді вперше каже святу правду, бо це тепер уже ані не поможе, ані не пошкодить її справі і відчула, що то-то вступило в неї. Могла б його навіть вбити. Вступає в чоловіка Марічко така темна сила, що заслоняє йому розум, і він позбавлений свого власного розуму, і відтепер мусить слухати і робити лише те, що воно йому велить. Ти, думаєш, дівчино, ті, що вішаються, чи підпалюють хату, чи вбивають, то вони того хочуть? Бодай так, його це роботонька. Воно може одного дня сказати тобі вбий, чи підпали сусідові хату. Ти спершу ані чути не схочеш про щось подібне. Може, і проженеш його на якийсь час від себе, але воно знову й знову поверне до тебе. Ти будеш відпрошуватися у нього, ховатися у святе місце, у церкву, затикати вуха клоччям, вмиватися у священній воді, але це однаково нічого не допоможе тобі. Воно тепер уже не відступить від тебе. Що б ти не робила, хто б не був при тому, на якому місці ти не стояла б, воно всюди знайде тебе. Крізь твій голос, що йтиме від тебе до людей, крізь людські голоси, що йтимуть від людей, ти вчуватимеш його шепіт. Іди, іди!» Капатиме тобі до вуха, Аж доки схопиш бритву чи сірник. Одне слово, зробиш те, Чого воно від тебе хоче. Але Тото -то вже раз приступала до неї. Давно-давно, ще дівчором була, Може, і не мала. Було, слухай, Марічко, так. Дочка вчителя, з якою вона бавилась, з'явилась одного дня на вулиці з великою, Завбільшки з дворічну дитину, лялькою. Несла ту ляльку оришка, Так звали ту вчительську дочку, Поперед себе наче оберемок. Сіла на толоці біля кладовища, Де звичайно бавились, Поклала собі ляльку на коліна, І так показувала її всім, Хто хотів би бачити, але діткнутися не дозволяла нікому. А була це придивна лялька, якої до того часу ніхто в селі не бачив. Замикала, чуєш, Маріє, очі і виразно, дуже виразнісінько вимовляла Мамо.